Дефензиву, цей уряд, вони ж навмисно, я сказав, що я нішевський, не може образитись, бо про це вже дискутовано сто разів і вдома, і тут у роті. І ми воюємо у польській бригаді. У складі Української сотні ми інтернаціоналісти, ось і єврейська рота. Ну чого заводитись по ночі? Але Мирон був також мудрий чоловік, доволі освічений. Звідки він міг того набратися, хто зна. Робітник самоук. Він знав речі найдивовижніші і найрідкісніші, не кажучи вже про те, що його політична школа була хіба що в рівень з Поліщуковою. Таких людей було в роті небагато. Одна справа спрямування, інша знання, основа. Мрон це мав. Три місяці був другим номером при колометії Генріка Щуся. Генріка забила випадкова куля на повал. Десь над оком вона пройшла на виліт. Я й не заглядівся, як Генрік упав замертво. Це була не перша смерть посеред нас. Але поруч зі мною перша, я пережив смерть Генріка одні сльози. Ми ж були поруч біля одного кулемета. Тоді мене призначили першим номером. І коли шукали мені другого... Викликався Мирон. Якби мене запитали, то певне його я вибрав в останню чергу. Але свіжий товариш, земляк, ну і взагалі. Одне слово я не міг, дивлячись Миронові в очі, сказати командирові, що волів би когось іншого. От тоді ж і почалась моя мука. Ну що гріхати йти? Ще й півроку не минуло, як ми на фронті витримали чимало боїв, а все ж хотілося мені поділитися. З якимись своїми проблемами, своїми переживаннями хотілося й мати вигляд і в одежі, і в бою, і на марші, міг би. В мене все завжди було справним ще в гімназії. А в спорті я був першим і звик, що завжди має бути так. І було б, але не з Мироном. На нас сипалися нагінки від командира. То Мирон забував у машині коробкою з патронами. То, згадавши про це, кидався просто з колони, не здоганяти грузовик, якого вже і видно не було. Стрій вибухав реготом. Мрон розгублено позирав то на командира, то на бійців, то на дорогу, то на куряву за машиною. Поволі плентався у стрій, схиливши набік велику голову з коротеньким, підстриженим під їжачка свічим чубом, Сором'язливо і вибачливо посміхаючись, коли з ревом вернувся грузовик, і шофер, лаючись останніми словами, закричав, що немає чого розкидатись патронами. Чи у нього кожна хвилина на рахунку, що якби не кулеметні стрічки, то забрав би і все, а кулемета з собою не возить, то забирайте свою прокляту коробку, теж мені, вояки. Шофер був іспанець. Кричав, але вже напівжартома, а закінчив майже усміхаючись. Я приклав Миронові його слова, а йому слова Миронової подяки. Шофер позирнув на Мирона і ще раз. «Салют, камарадос, но пасаран» і грузовик помчав. А Мирон, високий і кремезний дядько, тюпачив щасливий, повісивши коробку із набоями через плече. І все мені пояснював, як сталося, що він забув коробку. Бо Юрко Великий сказав йому щось таке, а він подумав і сказав, і в цей же час досить, Мароне, хтось позаду. Так, досить, але ці іспанці – чудові люди. Я неодмінно навчуся іспанської, ось заздрю Андрієві. У нього здібності французьку, іспанську, і польську, і російську. А ось у мене домов такого бувало і бувало. Часом він мене доводив до шаленства, бо виходило, що я хлопчак, а ніби відповідаю за нього. Ти ж дивись, школу. Бо цей твій Мирон, еге ж усі знали, що він Мирон, усі знали. А дивитись мені було за ним треба і те, що мені 18, а йому 48, усі забули. Е я теж і так само Мирон. Ми ще з'язниці були на ти. Так і пішло. А що за справа, зік? Коли в бою убивають не того, хто старший чи молодший, а товариша опліч, того, кому накувала доля. Генрікові було 28 дружина і двоє дітей у Лодзі. Гарний хлопець був Генрік. Скільки було гарних людей. Здається, чи Наполіщук з Мироном висунули ідею створення окремої української роти. Бо вже було тут чимало українців із різних країн, то ми хотіли, щоб до інтернаціонального вкладу усього світу у цю війну увійшла частка і наших зусиль. Ми, українці з Польщі і Чехословаччини, з Англії, Німеччини, Канади і США, з Аргентини, Франції і Бразилії, ми не були країною, але ми хотіли воювати, як іспанці, як французи, як українці. Ми хотіли воювати за справу свободу в усьому світі, як один народ. Миронів пафос захопив і мене. З Мироном було цікаво. Я вже навчився, казав Поліщук, з ним боротися в розмові. На батальйон нас не вистачило. Ледве за роту. І великий похопився. А білоруси? Скільки їх тут? Давайте до нас. Так створилась рота, у яку ми війшли разом із білорусами і назвали її «Сотнею» імені Шевченка. Але то було трохи пізніше. У липні 37 го організували інтернаціональний батальйон імені Хосе Палафокса, куди увійшли поляки-іспанці, а також наша «Сотня» імені Шевченка і єврейська рота імені Нафталі Ботвена.